aztok ez az audiovlog. Legint egy jelmebeteg napomban, mert rohongálok itt, mint a hülye. Miérkezettek ír? A metaloglobuszban nem fogok odaérni, azt szinte garantálom magamnak, mert az háromkor zár és most van 2.45. Miért akartam menni a metaloglobuszba? Hogy alumínium léceket vegyek ilyen derékszög profilt, mivől pár dolgot például, ami el van baszva a teremben, hogy belépszom, hogy egy ilyen lépcsőszerűség. E, azt akarom megcsinálni, hogy a sarkán ott legyen egy ilyen anumnium, e, valami, ami védi ezt az egészet. E, hát ilyen hülyeséget is én, én csinálok. Igazából rájöttem, hogy nem szólok trógereknek, hogy csinálják meg, hanem megcsinálom én, is, akkor jobb lesz. E, egyrészt, mert amit én csinálok meg, az megmond csinálva, még akkor is a falkezű fasz vagyok, de én legalább Megpróbálom megcsinálni normálisan, és azért az nem mindegy. Közben hallgatom a rádiót, és képzeljétek el, hogy arról beszélgetnek a nyomorékok a rádióban, hogy a péksütemények, sütemények, hogy milyen karácsonyi pék sütemények vannak, és hogy ki milyen péksütemény tud sütni, és az meg, és ezzel foglalkoznak pék süteménnyel. Hát. A média, hogy mondjam, egy kicsit úgy talán ez lenne a legjobb kifejezés rá. Mondhatnám azt is, hogy kalapszal az egész, és nem tudnak a birkák semmi értelmes dolgot kitalálni, ami valamennyire is leköti az embert. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy egy éve ilyenkor ugyanúgy a péksüteményekről volt szó, vagy valami egyéb szarról. És hát ennyi a, ennyi a tehetség, hogy a péksüteményekről bírunk beszélgetni. Hát azért beszarok. Végül is a világban sok minden történik, sok mindenről lehetne beszélgetni, de a péksütemény az legalább konstantan geci unalmas, és akkor ez tök jó, mert a péksütemény az egy olyan dolog, hogy az embernek szinte megremeg a kis szíve az izgalomtól, amikor bekapcsolja a rádiót és süteményről beszélgetnek, szerencsétlen hülyék. Nálam úgy működik, hogy a jobb napokon, ha agyamnál vagyok, akkor csinálok egy listát, hogy mit kell megcsinálnom. Ez a mit kell megcsinálnom lista, ez elményleg úgy működne, és ez egyébként time management. Ezt tanultam egy konferencián először, meg a robi és a time management az úgy néz ki, hogy felírott a feladataidat. A sürgőséget, fontosokat rakott előre, és amit nem sikerül megcsinálni, azt átviszed a következő napra. Hát <gül> nekem ezek a listáim, ezek úgy néznek ki, hogy így a lista nagyjából át kell vinnem a következő napra. Ma el kell mennem egy bérleti szerződést módosítani, ki kell gyűjtenem a huminak a fleséket, mert megbeszéltem humival, hogy a fleseket, amiket én szoktam csinálni, azt most össze hogy ő, menik kurván, nem érek rá. El kell mennem benne, venni magam meg egy nyiladé forgószéget, ugyanis eddig is nyomarék volt a forgószékem és billeget balra jobbra, mint a faszt. De most már tört a lába, és azért így 45 fokba oldalra billembe kéne dolgoznom, ami azért higgyétek el, hogy viszonylag rossz. is sajnálom most erre a pénzt, de ezt most muszáj meglépni. Aztán el kell mennem a Zsoltihoz a társasúlyos képeknek nem mindegyiknek ilyen tüskéja van, ami ugye egy kis acérult, hanem van ilyen lap, ilyen billaszerű valami, és ezt legyártotta már rég, csak nem tudtam elhozni, mert még el mindig horganyozni, és most kész van a horganyzás, mert nem tudom mióta, csak egyszer nem volt innen a Bémak Zsoltihoz kiírni. aztán ugye a Metaloglóbusz az bukta, aztán el a gyors nyomdában, mert csinálok promo bérleteket, lesznek ilyen három alkalmas ingyen bérletek nálunk ezt gyorsan leadtam, hogy elkezd, elkezdjük is szórni, hiszen vannak partnerén például Varázs Garázs Botros volt, akinél lesznek ilyen bérletek, és bejön egy vevő rögtön ad egy ilyen ajándékbérletet nekik. Aztán közben jelentkezett a strát, hogy segítsen nekem, ami, ami nagyon jó, mert rengeteg nyomdai szarvan, van, és ezt nekem meg tud csinálni bizonyos dolgokat, és rázásul nekem semmiben nem kerül ez is pórolódni csomó lóvét, mert ugye az nincs. És, és a szólólapot fogja megcsinálni, mert a dizájnját azt most azonban el kellett intézem, hogy megvegye, szóltam Tominak, hogy csináljon valamit. Már napok óta húzom, hogy megírjam a rahat szöveget, mert ugye ahhoz le kéne ülni és meg kéne írni normálisan, hát most egy percet összevasztam valamit, és gyorsan átküldtem, hogy legyen meg. Aztán nem volt jó az FTP hozzáférésem, amihez a Horvátország kapom, közben hívogatnom kellett a céget, hogy küldjék át, vagy csináljanak valamit vele, hogy be tudjak aztán most azt az, is össze kell ma vágnom, aztán lett volna a aztán egy forgatás ma, ami nagyjából megvan, csak rájöttünk, hogy a szöveges részt kurvára a terembe kellett volna a úgyhogy el hozzá. Mennyi lett volna a mai nap, meg még van valami, amit elfelejtettem. Nem is jut eszembe. Na mindegy. Ö... Most utomvonatok B-Max az először ezt a szerződést tenni, utomvonatok a max Zsoltihoz, és a mai audio blog, az arról fog szólni, hogy tartozom egy-két sráznak audiobloggal. Ja, tudom, tudom, tudom, a Lemagolő céget kell a felhívnom, akiknek küldtem egy e-mailt, és azt rá válaszolni, tehát megkeresztem tőlük a nagykerárakat, nagykerár-kiskerány, nagykerár-kiskerár tudományos viszonyára lettem volna kíváncsi, e, mielőtt megadunk egy megrendelést nekik, lesz a Badi Végegyacsimben literes és fél literes Volt valószínűleg a negyed literes is, amit lehet kapni a Bódban, csak hát tudnom kellett volna, hogy hogy néz ki, meg hogy Hát ja, erre vagyok basztak válaszolni őket, még föl kérlek gyorsan, még megáll, megállítom addig a font. Aztán, szóval a mai audioblog arról fog szólni, hogy egy-két srácnak lógok valami válaszszal audioblogban, mert megbeszéltük, hogy inkább audioblogban fogok 10-es lógokról, amik egy beszélni, amivel persze nagy nem tudok tenni, meg ugye nem tudom megoldani a mihez kezdjek magammal fiatalon és hogyan éljem le az életemet, és menjek e külföldre, meg hogy milyen munkát válasznak, tanuljak tovább. Ö, kérdés, ezt nem tudom megoldani, ez egyértelmű, nem az lesz a válasz, hogy megmondom a tutit, de talán valami... Gyere nekem paraszt nyugodtan, hát ne foglalkozz vele, hogy jó kis szabályon meg ilyenek. Szóval... Öm... Nyilván ezeket a dolgokat nem fogom tudni megoldani, de, de lehet, hogy tudok adni támpontot, mert akármel is lennék nagyon nagy szarban, hogyha én is most kezdeném a pályámat. Igazából én szeretném most kezdeni a pályámat a mostani eszemben, tehát azért valószínűleg tudnék okos dolgokat mondani. Ezzel kapcsolatban meg van még, van még más téma is. Az ausztrál Autor Story. hát az se semmi. És szerintem így ezzel kapcsolatban elmesélem azt is, hogy én hogy kezdtem a karrieremet Budapesten. Úgyhogy, úgyhogy nem sokára folytatom. Na, megyünk tovább, közben nem örült erem és autóker penintéztem a a terem, ahol van az Marina part ezt az autóker holding. Tehát ez az a cég, aki annak idején autókkal kereskedett, de hát most már nem. Most már fejlesztők ezt meglettek, ilyen izraeliek azt a céget, annak idején és akkor e, ingatlan fejlesztés vagyik. Na most a poénetbe hogy vajon a bodybuildergym az két torony közötti helyen van tehát fölötte nincsen semmi ez volt a stratégiai dolog ami miatt ebbe bele vágni mert ott nem lesznek majd a lakókat nem tudjuk zavarni az más kérdés, hogy konstrukciós szempontból olyan szar a ház hogy bizony behallatszik egy csomó zaj a, tehát a koppanó hangok és ezeket gumiszőnyeget alkalmaznunk ami egy vagyon volt és ezért van az, hogy nagyon szigorom a hagyva hogy tárcsákat, akkor csak a hátsó részben a gumiszőnyegen lehet Használni, egyáltalán nem szabad előrevinni a súlyokat, és, és ott se szabad dobálni, mert ez bizony behallatszik, akármit csinálunk a szerkezeti visszél a cuccot. Ez egy ö, elég drága tanuló pénz volt, hogy finom legyek, de mindegy. Na de a poén, miért mondtam ezt, a, ezt az egészet? Azért, mert vajon kinek adták a mellettünk levő tulajba, kinek adtak el kettő tetőtéri 9-e mellett ilyen penthouse jellegű nagy teraszos lakást, Hát beszartok, a Pierre Woodman, nem tudom, mondani valamit? Pierre Woodman az egy pornoproducer, Anál Pápa néven ismert, nem szokott lenni a FOS sajtóban, szoktak róla beszélni, én is tudom ki az, mert azért nagyjából képbe vagyok, bizonyos dolgokról például nagyon érdemes figyelni hogyha a levő nevű videókkal foglalkozik, akkor nagyon érdemes figyelni, hogy a pornó cégek ezt hogy oldják meg, mert általában nagyon komoly csúcstechnikával technikával tudják megoldani ezt a videószerver, meg egyébként kérdéseket, őket érdemes figyelni ilyen szempontból. És hát, kurva jó, mert ha megvettek mondjuk 300 négyzetmény lakást ott fönt, 300 millióért, akkor biztos nem lesz pornófilm forgatás, és ennek annyira örülök, hogy tele lesz ott kurvával minden az edzőterem környékén hogy egyenesen boldog vagyok. De remélem, hogy nem fognak betalálni minket is. Nem kell majd ilyen kedves pornoszpárok. figyelmét felhívunk arra, hogy ez egyzőterem az meg nem izé pinabár. Na, menjünk a kérdésekre. Most gyorsan kell döntenem magam, hogy az Ausztrál utolsztorit mesélem el. Ami amit azért ki lehetne az egész Ausztrálisztorira, mert az segyenki egyébként. Vagy pedig ma arra a témára megyek rá, hogy mi van akkor, hogyha egyszerűen nincs pénzed kajára, meg ilyenek. Erről ma terveztem, csak nem volt időm megérni egy cikket, mert nálunk az egyik srác, aki pultos a teremben, mindig a pultra kanyarodok csak hát nyilván pultra, mindig a teremnek kanyarodok visszacsak, hát csomó dolog most az életemben, nyilván a terem körül forog, meg ott történik. Tehát az egyik srác, aki ott van, a Zoli, aki gyúl egyébként, de mindegy, ő... Most pont úgy van, hogy anyagilag szarban vagy viszonylag, de szeretne elkezdeni edzeni, nem tudom hány év kihagyás után, és pont arról beszélgettünk hogy hogy hogyan kellene neki kajálni, és elmagyaráztam neki, mondta, hogy van kb. 20 ezer forintja erre, és elmagyaráztam neki, hogy igenis 20 ezer forintból lehet kajálni. Lehet, hogy oké, okay, kicsit netszesen, de, de akkor úgy mondom, hogy 30 ezer alatt ki lehet hozni a kaját, ami így, ha nincs lóvéd és diák vagy, és azt mondom, hogy 30 ezer forint így sok de ha összeadod, hogy mennyi szarra költesz közben, tehát az átlag diák, hogy elmegy a büfébe kajálni, megveszek egy kis szendvicsét, meg a kóláját, meg a kutyafaszát, akkor azt mondom, hogyha ezeket összerakjuk, akkor, akkor gond van. Mondjuk, például, ha valaki dohányzik, akkor lazán elmegy egy 15-ös bagóra, és akkor azt már tegyük azzal arányban, hogy az már egy fél. Ez már egy fél, tehát hogy jön ki? Hogy jön ki 30 ezerből? Kurva egyszerű. Mi a minimum? Ezt most lelővöm, és ugye kétszer fog megírni, mert mindenképpen megírom ezt a cikkbe, de a minimum az, hogy megérjen az edzés utáni egy teljes proteinet. ezt azért érdemes ez megcsinálni, vagy megvenni, és beiktatni az életen, de mert úgy relatív olcsó a fehérje, a minőséghez képest relatív olcsó a fehérje, és nála úgy számoltuk ki, hogy ha fél kiló csirkével számolunk, persze az térszerű okosba olcsón beszerezni lenne a lehetőleg drágább tanyasi kutya faszabió csirkét, 2005-ért, hanem ha ilyen 1003 körül tudott tartani a csirkiárat, akkor még úgy egészen jó vagy. És ezen kívül mi kell? Tehát megeszel fél kiló csirkét, 1003-mal az 650 forint per nap. A rizs szerintem lehet 1 kg-t 200 ér. Ez nem a legjobb minőségű rizs a világon, de én 200 körül kell, hogy legyen. Rizs. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de én úgy emlékszem, hogy van 200 ér egy rizs, egy kilo. Az app helye az mondjuk 200-250 forint fél kilo. Ezen kívül, mire van még szükséged? Hát semmire, egy vitaminás anyagcsomagra. A szájtekes megadéli van, az egész jó adag ahhoz képest, hogy egy tablettás adag ö, téma, illetve hát konkrétan kettő tablettás, és ha jól számoltam, elég vagy három hónapig, és 4500 forint, tehát ilyen 1500 forintos ös költsége van egy hónapra. Nem emlékszem pontosan egyébként, tehát ha most hülyeséget mondok, ez nem direkt van, meg nem azért van, mert szarok bele, A egyszerűen annyi dolog van a fejemben, hogy nem bírom megjegyezni, hogy most pontosan a rohat meg a déli hány tabletta van és mennyi az adagja. Ez van, de szerintem ez egy kibírható dolog. Tehát akkor ott tartunk, hogy gyakorlatilag a rizs mennyiségből, ha megeszik 200 g ami nem sok, de most egy arra beszélünk, hogy nincs pénz kajára. 200 g rizszel, az mondjuk 40 forint, mondjuk 100 g zapptehely, az szintén olyan, 40 forint az 80, körülbelül a fehérjének az adagja, az edzés utáni fehérjének az adagja, az olyan 150 forintra jön ki, ha full force-ból használod, full force, fej, whey protein force, 2,3 kg-sal 150 forint körüljön, 153, valami ilyesmi ezen kívül a vitaminnak a napi adagja az lófasz és mit számoltam még? gyakorlatilag más nem kell gyakorlatilag más nem kell ha ezeket összeadogodod magadnak akkor kijön egy viszonylag tűrhető az árja, 6.50 meg 40 az 6.90 az 7.30 7.30, 88, 8.80, tehát durván 900 forintra jöttél ki plusz a napi vitaminavagod, ami tényleg lófasz. 900 forint naponta az 27.000 forint egy hónapban. Ha ezt a 27.000 forintot elköltöd, egy hónapban ezzel minőségi diétásizmot fogsz felszedni. Ez nem sok kaja, az tény. De minőségi diétásizomzat. Ettől gyakorlatilag szákás leszel és izmos leszel viszlát ennyi, ennyi a történet. Ezzel így ki lehet húzni nyilván a Mr. Olympiára nem elég, de alapban, ha arról beszélünk, hogy kurva kevés pénz van, akkor ez egy tökéletes megoldás, szerintem. Úgyhogy az egyik megoldás akkor, hogyha nem jut pénz kajára, de teljesen reális az, hogy, hogy valakinek egyáltalán nem jut pénz kajára, és ezt onnan tudom, hogy én is innen jöttem ebből a faluból, ahol nem jut pénz kajára. Tehát... Tudni kell, hogy én egy vidéki kisvárosban nőttem fel, és olyan 20 éves koromban elmentem Nyugat-Európába kalandozni, csak nem jöttek össze a dolgok. Ez 1993-ban volt, ez nem tudom, hogy mondja nektek valamit, egy csomó embernek azt mondja, hogy mondjuk akkor született, és akkor még csak nem is a 10 évesekről beszélünk. És hát akkor már recesszió volt Európában, és azért nem egészen úgy ment, hogy majd én stoppa beárom az Európát, és akkor, akkor majd találok munkát, és akkor minden faszra lesz, és nem tudom mennyi hány hónapig. Mászkáltam, hol tudtam dolgozni, hol nem tudtam dolgozni. Egy étteremben mosogottam egy hónapig. Azt tudom, az volt az egyetlen komoly mellom, ami viszonylag tűretelen fizetett. Kurva nehezen bírtam, nagyon gyorsan kellett menni, pörögni kellett, a hülye. Őrület volt az egész húrva volt. Lehet, hogy a mai rutinommal ez már úgy menne, de akkor nem ment, hát mert béna voltam és kész. És amikor visszajöttem, anyámik közben elköltöztek egy folóban a város mellé, ezzel gyakorlatilag financiális öngyilkosságot követtek el. És hát ott nem volt pénz, nem volt munka. A városban sem volt munka, nem hogy ott a faluban, de hát nyilván bejártam volna a városban dolgozni, ha van a munka. Én a budapesti költözésemet abból finanszíroztam, hogy összeütt nyáron egy olyan biznisz, hogy volt egy autóm, és fánkot szállítottam a Balatonra ö, teljesítmény megoldásba, tehát be kellett szerveznem boltokat, és el kellett nekik adnom fánkot. csak amit mit tudom kaptam 4 forintot egy fánkért valami ilyen nevetséges dolog. És akkor ebből lett 100 ezer és így határoztam el, hogy abból a 100 ezer funtból felköltözöm Budapestre. Ö, de mielőtt felköltözöm Budapestre, teljesen az volt a pálya, hogy nem volt pénz kajára se. Egyszerűen volt olyan, hogy mit lennénk, leszettük a kertben az erdőt, és akkor elvittük leadni, és akkor abból lettünk. A barátnőm lakott a városba, és tudom, hogy 10 kilométert kell gyalogolnom. Meg ilyenek látni, erről meséltem egyébként az audioblogban, 10 kilométert kellett gyalogolnom, mert nem volt 42 forinton egyre. Úgyhogy, kurvára tudom, hogy miért ez. De, és igazából az a baj ezzel, hogy az ember nem tudja, hogy mi lesz vele. Hogy, hogy fog ebből előrébb jutni, és ilyenkor lehet aztán kétségbe esni, meg depressziózni, hogy hogyan fogsz egyről a kettőre jutni, de egy jó nem van. Fogsz egyről a kettőre jutni, ha ügyes vagy. Mert az élet az mindent megold. Egyszerűen mindent. Úgyhogy nagyon rezegni nem érdemes. Persze beleszarni se. Úgy nem fog megoldani semmi, hogy ah, most szar meg mindent, de leszarom. És akkor majd leszom, valami nem, nem. Törekedni kell a dolgokra, el kell kapni a lehetőségeket. Nekem a Budapestre költözésem az, az, hogy lett belőlem valakis, ma is vagyok a Bodybuilder webmagazin főszerkesztője és webtv-n van. És a SciTech karórából lehet, hogy pont az elsőt én kaptam meg ajándékba. Mert én ajándékba kaptam ezt és erre azért büszke vagyok. Szóval ez ott kezdődött, hogy a kis kombi dízel, Opel rekordommal, aminek fosbarna színe volt, és 235 ezer forintért vettem, és úgy tettem szert arra az autóba, hogy a autóra, hogy a Hollandiában mosogatásból keresett, és kuporgatott pénzemből, mikor vissza kellett jönnöm, akkor Ausztriában vettem egy autót, azt szénrosda volt, megcsináltam, eladtam, kerestem rajta valamennyit, és volt annyi pénzem, hogy vegyek egy dízel kombi autót, mert az volt az álmom, akkor és akkor megvettem ezt a barna fos színű fost, és ezzel éppen volt pénzem gázolajra, és mentem be a városba, és felvettem egy stoppost. És ez a stoppos azt mondta, hogy te, éppen elromlott az autóm, azért stoppolok, mert amúgy megyek be a pékségbe, és a bátyámnak van egy péksége, és nem akarsz fákot szállítani. És bementem hozzájuk megkérdeztem, hogy hogy van, és akkor úgy lettem fánk szállító, ami nagyon-nagyon szorul ment. Először Boros és Bocskort hallgattam hajnalban, 5 órakor, amikor elindultam, Ö, akkor még nem voltak ilyen szarok, mint most, akkor nagyon sokat rögtem, akkor nem voltak ilyen szarok, amikor Bocskor sose bírtam, de Boros akkor zseniális volt, és bizony elszaródott a Boros Lajos eléggé, akkor még talán nem is bumeráng volt, vagy kapucsinó vagy mi a faszom volt, hanem nem tudom ennek a műsornak, és akkor én jártam a Balatonra, és a Balaton környékén ott... Ö, szortam a fánkot, először nem ment jól, nem voltam egy ügynök típus, nem nagyon működött az, hogy bemegyek és rábeszélnem embereket, hogy az embereket, hogy menjenek fánkok, béna volt, fánkot, Fé béna voltam, de volt valamennyire döcökött a dolog, aztán szerencsém volt, mert valaki kiszállt ebből és átadta az ő üzleteit, és akkor már lehetett belőle pénzt keresni. De annyira lehetett belőle pénzt keresni, hogy mondom 100 ezer forintom maradt, nem tudom hány olap után, annyit tudtam összekapargatni. Ö Egyébként hajnalban indultam mindig, és nagyon-nagyon köd volt, és egyébként annyira kifárasztott ez a dolog, hogy a Pékség közelében lakott öregapámnál a csöveztem akkor, hogy nekem kiállna a faluba a És emlékszem, hogy egyszer annyira ki voltam fáradva ettől a dologtól, hogy fölkeltem magamtól. Én nagyon gyakran magamtól fölkelek, ha tudom, hogy fel kell kellem valamiért, tehát mondjuk holnap indulunk hajnalban külföldre, akkor nem kell beállítanom az órát. Ezt lehet, hogy sokatoknál van így, mert hallottam már ezt mástól is, de én nem értem ezt, hogy működik, de én fogok tudni kell időben magamtól valahogy nem tudom miért. Persze ott van az óra mellettem, és gyakran csekkolom, hogy mennyi az idő, de végül is valahogy mindig fölkelek magamtól. Még általában az óra pittyegési előtt. Na és... Um, Akkor is fölkeltem magamtól és nézem, hogy hú, bazd meg, hét óra van. Hát totál pánikban voltam, mert nekem mit tudom, én most mondok, amit 5 órakor kellett volna odaérnem fölvenni az árut, mert ugye ennek hajlanban oda kell érni, hogy nyitásra már ott legyen a boltokban. És mondjuk 7 óra volt, vagy 8, és mondom, bazd meg, elkésztem, és rajtam fog az egész. Ez egyébként, hát nyilvánvalóan ilyenkor, amikor egy napnyi árut elbaszol, akkor esélyes, hogy ezt neked kell kifizetni. És rohantam be, mint az állat, és azon a helyen, ott volt egy e, diszkó is. E, gyakorlatilag a pékség mellett volt egy diszkó, és így körül keresztüket menne a, a szórakozóhelyiségén, és rohantam be, mint az állat, és nézem, nincs ott az árom és sehol semmi nincsen, és totál pánikban voltam. Rohantam be, mondtam, kivitte el az áromat, mi van, mi történt? És így néztek rám, mint a hülye, hogy ezek mi a faszdaja van? És nem mondom, bazd meg, elkésztem, el, kurva élet. Mi van? És így néztek rám, hogy ez hülye teljesen? És akkor közölték, hogy bazd meg, nem kisti el. Hát nem mondom, bazd meg, hát már 8 óra van. De mondják, hogy de este 8 van, nem reggel. És akkor esetleg, bazd meg. Lefeküdtem ugye délután, fölébredtem este 8-kor, és én én hülye már azt hittem, hogy reggel 8 van. Az ezért kemény volt. Amikor felköltöztem végül Budapestre, 1995-ben ebből a fákbuliból szerzett pénzemen, akkor, akkor se volt pénz kajára. Volt egy adott összeg, amit el tudtam erre költeni, akkor próbáltam gazdálkozni, mert ugye a százer forintokban először azt hittem, hogy abból meg lehet élni egy évig. Vagy fél évig legalább, mert hogy 10.000 ér lakás, lakást, meg ilyenek, meg majd nem eszünk sokat, meg ilyesmi de nem lehetett megélni ennyiből, meg ugye ezek a hirdetések, ezek átbaszósak voltak, és nem volt tízezer lakás és ö, nagy para volt, hogy, hogy mi lesz, mert nem nagyon szerettem volna ö, visszamenni, mert nem volt hova. Nem voltam olyan viszonyban a szüleimmel, hogy ö, nem egy ilyen családi otthon melegéből jöttem el, úgyhogy ö, rizikós volt a dolog, és hát... Ö, nem volt hát edzés, akkor már évek után nem edzettem, és esélye nem volt, hogy edzésre foglalkozzak, nem volt, nem volt pénz kajára, De akkor én arra gondoltam, hogy dolgoznom kell végig, kell, csinálom ezt a sok szart, ki kell építenem valami életet, aztán majd meglátjuk, lesz valami jobb. Tehát próbáltam előre nézni. Ez akkor, akkor nagyon ment, és nagyon, nagyon kemény voltam, nagyon durva dolgokat meg tudtam csinálni. Az, hogy beártam stoppani volt Európát, az, hogy följöttem így a semmire Budapestre, úgyhogy nem volt hol aludni. Azok, azért azok kemény dolgok voltak, tehát néztem előre. Annak, annak, aki szarba van, nincs pénz, de van egy szülői háttér és van hol lakni, azért azt nyújtassam meg, hogy azért van egy előnye, hogy legalább van hol lakni nincs ez a lét létbizonytalanság, ami nekem azóta is van egész életem arról szól, hogy ha én elbaszom, akkor nekem nincs kihez fordulni, nincs hova menni. Jó, vannak barátaim, lehet, hogy segítenének, de ez nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz, mint hogy van egy család, és akkor nincs gáz, mert ha valami nem jó, akkor haza költözöl. Hát én nem tudok hova hazaköltözni. És ez persze valahol megerősít. Mentálisan kurva jobb írtam, nagyon eltökélt voltam akkor, Mostalában, hogy már ennyi kibaszott dolgom van, mert akkor azért egyszerű volt. Végül motoros futárnak mentem el Budapesten, és akkor dolgoztam, és egyszerű volt a dolog. Tudtam, hogy motoros futár vagyok, dolgozok reggeltől estig, keresem a pénzt, gyűjtögetek, ennyi. Tudtam most, ezt nem tudom most, azt tudom, hogy fölkelek, és 500 dolgot meg kell csinálnom, mert van ez a partner, az a partner, ezzel van kötelezettség, azzal. Szerencsére eléggé szabad kezem van, nem baszogatnak direktbe, de azért van olyan dolog, hogy ég a pofám, hogy mondjuk a horvát szájteknek nincsen kész az anyaga, mert képtelenség megcsinálni, mert nem tudok vele foglalkozni. Szerencsére nagyon ott kapok tőlük mindig, amit rohadtul nehezemre esik összerakni, de ez az a lényeg, hogy vannak bizonyos kötelezettségeim, és ez ciki, ciki hogy a robogó is bevállaltam, és kevésebb poszt van, mint amit ígértem, mert nem tudok vele foglalkozni, mert rengeteg apró szar van, ügyintézés ilyenek, mint ahogy most is itt rohadok a kocsiban, és a dugóban is, nagyon remélem, hogy Vémak Zsolti otthon lesz, és nem szopad be, mert ha fölöslegesen kell kimennem, adok, akkor biztos, hogy hülyét kapok, amit egyébként nem lepődnék meg. Én úgy gondolom, hogy mindenki lehet nehéz helyzetben. Olyan helyzetben. Tehát jó, most ez tök jó hangzik, hogy ö, edzünk van tápkékre pénz, meg kajára, sok edzünk, ez tök jó hangzik. De, de ezt már nagyon sokszor és nagyon régóta hangsúlyozom, hogy nem, nem ez a legfontosabb dolog azért, hogy edzünk. Tehát ez egy húrva jó dolog, nagyon fontos. De nem ez a legfontosabb dolog, hogy te most ízmos legyél, és akkor faszal. Tehát az életedben van egy olyan pont, amikor nem fogsz tudni ezzel foglalkozni. Ne te man időd edzeni, vagy a bérlet még kifutja, nem tudsz szerendesen Az nem, nem probléma, nem kell elkeseredni. Kell egy kis hozzáértés ahhoz, hogy tud, hogy az edzést akkor milyen szintre tereled. Ez egy ilyen szinten tartófos lesz. De érdemes akkor is lejárni. Tehát az a hozzáállás, amikor a gyökerek ugye jaj, nem kokszolok, meg most nincs pénzem, ezért nem is edzek, az nem biztos, hogy okos. Ilyenkor át kell menni kondicionáló edzésbe, észre kell a súlyokat használni, nem most kell rekordokat nemtöröketni, nem most kell akarni, meg tömeget növelni, meg marhára. megizmos, hogy hiszen nem fogod tudni, megcsinálni, úgy sem nincsen tápail, nem nincs miből. De attól ugyanúgy lejárhatsz, hogy nem kell elkeseredni. Aztán, hogyha nem tudsz lejárni az se probléma, le kell szarni, majd lesz idő, amikor fogsz tudni lejárni, és lesz idő, amikor majd túl leszel ezen, tedd rendbe az életed, tedd rendbe azok a dolgokat, amik fontosabbak, azt, hogy az ember mondjuk suliba jár, és tanuljon, és letegye a vizsgáit, hogy lejön belőle valaki, mert ez, ez nem az én utam, de valakinek ez az útja, és én azt mondom, hogy inkább a beleszarunk mindenbe, stéblávalunk, mint a fasz megoldás helyett, tanulni kell inkább ez a megoldás. Másképpen, jó, nem menjünk be az oktatási rendszerbe, hogy egy kalapszar az egész, hülyeségeket tanítanak, meg ilyesmi. Most egyébként, hogy mi a faszér pont az én sorom nem megy, azt nem tudom, de nagyon boldog vagyok. Ö, szóval... Van, hogy félre kell tenni ezt az egész edzés dolgot, de akkor nem kell elkeseredni, nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. Nem mindenkinek alatik meg, hogy a fő élet célja testépítés legyen, csak nagyon keveseknek, és én azt mondom, hogy nem is kell őket irigyelni. Mindenkinek a saját szintjén megvannak a problémái. Neked lehet, hogy az a problémát, hogy nem tudsz kajálni, meg nincs pénz át kiegre. Lehet, hogy egy testépítőnek, aki meg tényleg ezzel tud foglalkozni, annak meg lehet, hogy más problémája van, amit ő hasonlóan súlyosan él meg mint hogy te megéled azt, hogy nem tudsz, nem tudsz mondjuk edzeni. Na de térjünk rá végre az Ausztrála útos és szerintem akkor ez legyen a mostani audioblognak a témája, mert nem akarok túl hosszút, hogy itt egy át dumáljak, inkább csinálnak még egyet. És itt megint el kell kerülnöm azt, hogy meg az egész Ausztráliát. Lehet, hogy el kéne az egész Ausztráliát mesélni, mert az, <háha> az horror, de szerintem maradjunk egyelőre a az autósztorinál, de most ez úgy van, úgy volt ez a dolog, hogy én, nekem van egy ilyen elvem, hogy egy relatív luxus dolgot mindig meg akarok magamnak engedni, az, hogy legyen járművem. Tehát az, hogy nekem ne legyen autóm, én 17 éves koromban vizsgáztam le, és rögtön törekedtem rá, hogy legyen autóm. Először volt egy tramantom, és akkor így bent Elég sok autóm volt, szerintem 30 biztos. Ü és hát autó nélkül, én nem, nem tudom elképzelni az életemet. Ha BKV-znom kéne, akkor inkább a halál tényleg. Ha nem tudom, mit csinálnék. Vagy lehet, hogy nem mennék sehova. Tehát laknék valahol, és nem mennék sehova egyáltalán. De bkv szörnyű szerintem. Van, aki bírja, tehát ők erős emberek mentálisan. Én gyenge vagyok, én nem bírom a BKV-t. Elviselni meg ezt a sok tűrhőparasztot meg főleg, nem, de mindegy. És... Ausztráliában természetesen kellett vennem autót. Utána néztem, hogy van-e jogosítvány probléma, és hát nem volt jogosítvány probléma. Ö, tudni kell, hogy nekem előtte volt egy Jaguarom, egy x 40 es Jaguarom, meg egy suzuki Ez a két autóm volt, a suzuki val mászkáltam. A jaguárral is mászkáltam nyilván, de hát azzal ilyen megbeszéléseket tárgyalásra, meg kellett jelenni, de nem, hétköznapi szinten nem használtam a Jaguárt, de nem akartam összebaszni, és a legfontosabb, hogy nem, nem csajoztam bele, meg ilyenek. És hát az ugye egy színvonalhoz vagy szokva, amikor van egy ilyen autód, vagy kettő ilyen autód. Kurvára szerettem a Suzuki Sedan volt, és nagyon-nagyon bírtam. Ma is elfogadnék egyet simán. És ma már két kilóért tudsz egy ilyet venni, azért az nem semmi. És tulajdonképpen ugye első dolgom az az, hogy vegyek osztállában autót, de nem olyan nagyon egyszerű ott autót venni, hát akkor még nem mentek a dolgok online, hanem újsághirdetés alapján, csak szidni nagyon nagy, és nem annyira triviális, hogy te most elmész szidni, másik végében ott állt egy hirdetés, mert jó pár óra oda jutni, még tömegközlekedéssel is, annak hogy a tömegközlekedés azt kell mondjam, hogy fejlette, mint a budapesti, csak hát amikor azt mondom, hogy mondjuk Északra délre 120 km szidni, vagy lehet, hogy keletre nyugatra annyi, északra délre, meg 200, már nem emlékszem. De hát, nagy. És hát, ugye viszont a kurvára utáltam azt, hogy gyalogolni kell annyit, mint az állat, mert ott hát, olyasmi van, mint a metró, de kétszintes, és úgy hívják, hogy trén vonat, mert részben föld alatt megy, de amikor már ilyen most az hülyeség így mondani egy külsőbb részeken van, mert a külsőbb részek azok ott nagyon tág fogalmat jelentenek. Teljesen más a város szerkezete, mint a miénk. A Budapest az úgy van, hogy van egy belső rész, és akkor körülötte vannak a külső kerületek, Szidni ugyanilyen, de gyakorlatilag a város inkább folytatólagosan elővárosokból áll, és kevésbé van városi jellege, mint mondjuk Budapestnek. Sydneyben középen vannak a tornyok, és akkor utána képzeljétek alá azt, hogy ilyen kisvárosok sorban egymás után. Tehát mintha Dunakeszi megért, meg ezek így mindegy velenek csatolva olyan, csak ugye itt nincsen közöttük szünet, hanem ezek egymást érik gyakorlatilag. Egy agglomerátum, ezt úgy hívják ezt az egészet le, vagy, vagy konglomerátumnak, nem tudom, na mindegy. És ugye kell jalogolni, nem tudsz mit csinálni. Most én az összes buzi izéval, buszjárattal nem voltam tisztába, és kellett gyalogolni. Muszáj volt egy autót szereznem, hogy miért azt a kereskedést választottam végül, mert lehet, hogy úgy csináltam már, nem emlékszem, hogy v a kereskedéseket, beszélgettem a emberekkel, hogy milyen autót érdemes menni. A, akiknél a szállásom volt a lengyel csávók, azok ö, egy Honda, nem egy Toyota szerikával jártak, de régivel. Régi, nem is szerikával, egy régi, ugye vagyok, de vagy szerik a régi korollával, még a kocka alakúval, a, ilyen 84 körülivel. És hát mondták, hogy hát nekik nem nagyon van pénzük, és nekem meg azt hiszem, nem is tudom, hogy én mondtam, hogy én leszarom, én nekem van egy olyan 3000 dollárom autóra, és hát itt voltam a hülye. Mert ők mondták, hogy ők hát 500 dolláros autóval járnak, vagy valami ilyesmi. És ugye akkor még nem szoktam el attól, hogy én egy magas színvonalon éltem előtte, és nem jöttem rá, hogy egy nagyon nagyot kell ejteni ezen a színvonalon. Én úgy gondoltam, hogy így sejtek a színvonalon, de nem ejtettem eleget mert ugye bevételem nem volt, volt egy pénzem, és azt nem szabadott volna felélni. És megvettem a 3000 dolláros autómat, ez egy Holden Commodore v volt. Ezt úgy képzeljétek el a Commodore v hogy egy, voltam Opel Szenátorból kétféle verzió, és ez az újabbik Opel Szenátor, ami az Opel megára is hasonlít, csak más lámbákkal és egy amerikai V6-os 3,8-as van menne, Ö, automata váltóval. Nyilván jobb kormány. De egyébként full fapat az egész autó, kézi, ablak, tekerő, minden. Nem előtt egyébként sokat én 10 liter körül levet, és a benzin az fele annyiba került, mint nálunk. Akkor. És azért jóval valócsó volt a benzin itt is. Mint most. Úgyhogy igazából nem volt ez egy nagyon költséges dolog. De Amerikában, Amerikában Ausztráliában úgy van a rendszer, hogy nem, nem műszaki vizsga van náluk, hanem még úgy hívják, hogy regisztráció ez a regisztráció az egy évig tart, és úgy, úgy van az autón érvényes regisztráció, hát forgalmi engedély nincs. Hát a regisztráció, úgy mondják, hogy regó, regó mondják, Ö, ez, ez egy matrica rá van ragasztva és nem És nincs forgalmi engedély. Hát amikor végül is elmentem a kereskedőhöz, kinéztem egy autót, az úgy megtetszett, mentem el egy kört, mondom, jó lesz. Ö, hülye voltam, azt halkom megjegyzem, jól nézett ki a tehát front spoiler volt rajta fel minden állatul nézett ki. Hát ezt, ne, na, ezt nem szabad csinálni, hogy keresel autót, ugye már a faszot ki van a rohangálással, végig akkor valami szart megbeszem, mert ez legalább tetszik úgy, ahogy, és... Azon gondolkozó, hogy fú ez jó, mert ebben van sportkormány, meg alufelni, és akkor legalább jól néz Le kell szarni, hogy hogy néz ki. Ma azt mondom, hogy autót veszel, akkor tudd meg, hogy melyik a megbízható típus, ami hülye biztos. Vannak ilyenek, Suzuki Swift, Toyota Corolla, főleg a vékelámtás, meg az az előtti egyel. Ö, és ilyen autót kell venni és leszarni, hogy hogy néz ki nem villantani kell, nem menőzni kell úgy tudsz, ez egy 88-as autó úgy tudtam volna vele villantani meg menőzni bár némiképp kult autó ez Ausztráliában de érted, ki nem szarja le nem érdekes az a lényeg, az autóban a legfontosabb dolog hogy menjen, fenntartható legyen és ne romoljon el de én hülye voltam, megvettem ezt a Commodore Vient nem kis részben azért, mert jól nézett ki és ö, ott úgy működik, hogy van egy RTA nevű ö, ilyen hivatal, ez út és forgalmi tököm tudja mi a neve, út és forgalmi hivatal, ami minden jogosítványjal, közlekedéssel, járművekkel, közúttal kapcsolatos dolgot intéz, és oda bemész, és én kérdeztem, hogy hát az átírás idéj mennyi és nem értették el kellett magyaráznom, hogy Magyarországon van egy olyan dolog, ami olyan, mint egy adó, és amikor veszel valamit akkor neked ezt az adót ki kell fizetned egy járműre, és így nagyon-nagyon elcsodálkoztak, hogy hú, buzznek. viszont ami probléma Osztráliában, hogy mint mondtam, a műszaki vizsga, amit ők ugye regónak hívnak, illetve regónak, registration az az úgy működik, hogy egy év és amikor lejár, akkor el kell menned egy műszaki vizsgáztató helyre, de az egy sima mezei szerviz, csak egy autószerviz, általában van minden szerviznek van erre Engedély és azok megvizsgálják az autót, és kiavítják a hibáit, és utána, ami még probléma, az az, hogy a biztosítást ki kell fizetni. nálunk nincsen negyedéves éves csekk, meg fasza. És elég drága a biztosítás. Én pont olyan autót vettem, ugye nagy köpceti volt. Közel 200 lóerő, vagy lehet, hogy volt 200 lóerő, nem tudom. És arra az autóra nem volt olcsó. Körülbelül forintban, akkori árfolyam, 150 ezer forint az az éves biztosítása. Hát ezért kellett volna lenni valami olcsót. Ezért Japán, csak hát mondom, hülye voltam akkor még. És e, ugye ezt ezzel, a, amikor az a szerelőhöz, és akkor ezt az úgynevezett műszaki vizsgásszerűséget, hogy megcsinálja, akkor kapsz egy úgynevezett green slipet, ami egy zöld papírlap, és utána megcsinálod a biztosítást, befizeted, ezzel a kettővel bealaksz az rta -be, és már kapod is a matricát, ragasztod föl, még egy év Ez e, alkú alap, és e, Igazából egy hirdetés tárgya az, nagyon nagy, nagy betűvel kiemelve szokták azt mondani, hogy long van az autón. Ö, annyira, annyira számít ez a dolog, ugye, mert annyira drága minden autóra. Ő, ők a hat hónap a hat már mároncs long reggio értettek, hogy a hat hónap, ez ezt nagy izér ráírtak, keresztbe szélvédőre minden. Ennyire, ennyire komoly volt a dolog. Na de hát, kivel? mi történhet velem, ha Ausztráliában vagyok, veszek egy autót. Hát például az történik, hogy ahogy megveszem, már másnap beszarik. Ez az autó, az másnap beszart egy gyújtás problémája volt, és... Be emlékszem, hogy volt egy pláza, úgy hittek, hogy Rockdale a mert Rockdale-na laktam akkor, és a Rockdale plázában nem, nem indult be. Visszamentem a kereskedő, és közöttem vele, hogy öcsi bok, beszart az autó. Hozzáteszem, ismerősen én azért mondták előtte, hogy a Aluk Ausztráliában a legalja féreg az az autókereskedő. de és hát mondom, hogy beszart az autó, kurva jó. Mondta, hogy semmi gond. Küldött egy mondatóautót. autót és ha mondta, hogy megcsináltatják is, a mondható autó elvitt egy megcsinálták az autót. Csak hogy, amikor a mondható autó aládukta a csápokat, akkor letörték a üvegszálba készített első spoilert alul. Hát mondom, letörték, de hát mondom, majd megcsinálják, úgy adják vissza, hát kurvára úgy vissza. Tehát tudja, hogy le volt törve, hogy leszarták, így vissza az autót, hogy le volt törve az eleje. Úgyhogy szépen mehettem én ilyen autó felszerelésboltba, amit nálunk a homosita, csak nagyobb meg jobb és ott én vettem üvegszálat, meg festéket, és én javidgottam ki, hát nem lett egy tökéletes dolog. Aztán, csak hogy nem unatkozzak, el voltam egy darabig vele, de egyszer csak híppen mentem be a városban, ugye az volt a programunk, nagyjából ott volt egy magyar haverom, akivel vagy vele, vagy nélküle. Nagyjából az volt a programunk, hogy bementünk a Citybe. A City ugye a felhőkartó, néz mi onnan, hát kilométer, nem tudom, milyen messze laktunk. Nem voltunk itt nagyon kint a város színén, ezt úgy kell elképzelni, de mégis autópályán kellett bemenni. Hát onnan mondjuk volt egy, mint 10-15 kilométer, ami ott nem távolság. Hát én a háznak az ablakából gyakorlatilag Botany Bay nevű öbörre, Néztem, ami ugye effektíve tengerpart Ez a repülőtér mellett van, de a repülőtér is eléggé ment van a városban És ha kimentünk oda a strandra Ami közvetlenül a házunk előtt volt Akkor onnan ugye a felhőkartolós kilátás volt a háttérben, Állatul nézett ki egyébként És Hát megyek Egyszer csak elkezd kerepelni a motorból De iszonyatosan, kurva nagy füst Minden fél mondom, mi a picsa És nézem, hogy től az olaj Hát mondom, ez kurva jó hát annyi, annyi volt a motornak kész. Láttam, hogy annyi fogtam, feltoltam a nyártára, pont egy benzikútnál voltam. Feltoltam a járdára, és kiírtam rá egy papírt, hazamentem valahogy akkor BKV-val, illetve SKV-val, ugye, Szidni. A papírra kívtam, hogy elromlott az autó. Itt nagyon kell szinte vigyázni, hogy hol parkolsz, meg mit csinálsz, mert úgy lát, basszák a büntetést, mint a húzat. Ott tanultam meg először, hogy az övetbe kell csatolni, mert ezek nem számoznak. Nem nagyon állít, meg a rendőr nem baszogatnak. Ritka ilyen, hogy igazoltatás, ha igazoltatnak, az azért van, mert szondáznak, hogy fogyasztottál-e alkoholt, de általában. A, nincs zaklatás, viszont ha valamit csinálsz, akkor elkapnak és megmasznak, és ez szerintem egy teljesen jó módszer. Tehát mindenhol van, hogy a gyorshajtás az ennyi, a nem kapcsolt az, az annyi, minden méteren van egy tábla, ahol így közlik veled, hogy mit tudom én, 179 dollár, ha nem kapcsolt az övet, Ami akkor is azért nem volt kevés. Akkor 150 volt a dollár egyébként, de az Ausztrál most már több. És Azért eléggé fosta, hogy ott kell hagynom az autót, mert ki tudja, hogy milyen parkőr fosztanál majd meg, vagy... Közterület, vagy apjuk fasz, nem tudom, még vannak, és nagy gázadás megbasznak itt, nem tudom mennyire. Hát, mert amíg jártam be egyébként a suri mert én nyelviskolába jártam, és az volt az egészben a legnagyobb pont, hogy vettem egy autót, hogy nekem kelljen tömegközlekedéssel mászkálni, de nem lehetett ott parkolni. Kurva drága volt a parkolója, aztán 4 dollár volt óránként, ami 600 forint ezen ma már röhögök, amikor ma már, már lassan nálunk is ennyi van vagy ennyi Budapesten, tehát megállsz a 13. kerületben, 400 forint per óra, meg ilyenek, ilyen lehetetlen. De ott nem szaroztak, mert egy órás parkolás volt, ha az egy órát túl lépted, akkor 63 dolláros bírság. És mivel én ott legális voltam teljesen Ausztráliában, muszáj volt befizetni, mert nem szerettem volna haza a picsába. És hát nagyon beszívtam emiatt, mert rá kellett jönnöm, hogy nem tudok autóval parkolni ott, tehát hiába vettem autót. Aztán vettem motort, és akkor kellett rájönni, amikor motort megvettem, hogy azt is ugyanúgy megbasszák 63 dollára. Kúrva, jó érted? Vettem egy motort, hogy tudjak parkolni, és náluk nem úgy vagy a járnál ott jön a motort, hanem arra is hálbasszák. Arra is kell parkolját venni. Erre szerencsére még itt a budapesti térgek, ezek még nem jöttek rá, úgyhogy motorral még biztonságos közlekedni. Mert egyébként, ha bevezetik ezt a dolgot, hogy nem lehet bevenni a belvárosba és nem lehet parkolni motorral ingyen onnantól kell venni a robogót, amin ugye nincs nem szám, aztán bekaphatják a fasz na tehát ugye ott tartottunk, hogy éjszaka visszamentem motorral ráragtam egy cetlit, hogy elromlott az autó minden, jó, ott másnap reggel visszamentem Ön nagy szerencsém volt, mert a benzinkúton volt egy is. És bementem a szervize, mondtam nekik, hogy hát szerbúztok, és ez is ez történt ez a gond, persze angolul. És erre csak azt mondja az egyik magyarul, hogy gyere Jani, ezt nézd meg! És magyarok voltak, kiderült. Magyar volt a tulajdonos és a benzinkutnak, És kijöttek, gyakorlatilag őkölöm volt a blokk oldalán, szétszárt, tehát a hajtókar kikönyükölt a dugattyú, ennyi. És mondják, hogy hát, mondom, ez kúró, fasz, ahogy lehet azt hát Mondják, hogy hát ez előfordul, de hát mondom, hogy miért? Hát mert ez a motor, ez olyan, hogy megszokott az olajpumpa. Ö, opel en is volt egyébként ilyen sztori egy haverommal, hogy az olajpumpa fogas kerekéről belül a ricinit lehette a tengely, és ezért az olajpumpa nem hajtott, és beállt a motor, csak azt nem könyökölt ki a hajtókor. és Mondják, hogy hát ez előfordul, és ezért mondom, kurva jó mennyire megcsinálni, csináltak egy kalkulációt, közben összehaverkodtam a benzinkutolajával ez egy öreg pali volt, és sokat mesélt, már mondjuk pár dolgon összekülönböztünk. Az emlékszem, hogy akkor már azért régóta nem edzettem, és volt, voltam, mint egy darab szar, és ott volt egy üllő, és ők meséltek nekem, hogy volt itt egyszer egy magyar srác, az kurva izmos volt, és még ezt az ülőt is meg tudta emelni, meg minden. És mondom ezt, Hát mondom, biztos kúrva nehéz, megpróbáltam, hogy az ülőt milyen megemel, és mint a szar úgy fölövehetem, pedig mondom, akkor már nem edzettem, és így csodálkoztam, hogy ez volt az a nagyon erős gyerek, de mindegy. Na az a lényeg, hogy az öreggel azon különböztünk össze, hogy egyrészt volt az a mániá, hogy jönnek vissza a kommunisták Magyarországra, meg hogy elmondta, hogy ezek a magyarok nem tudnak dolgozni, mert mindig csak sírnak, mert neki meg megvan, van két háza, nem tudom, hány kocja, meg ilyenekre, mondom, figyelj, gyere egy kicsit vissza Magyarországra. Ugye a hazai vállalkozási környezetben, mondom, ezekhez az adókhoz, amik nincsen bankkölcsön, hogy bemegyek, és akkor egy ötletre bazd meg, nem hogy fedezetre, ötletre, egy ötletre adnak bankkölcsönt, ez volt Ausztráliában. Egy ötletre kapsz bankkölcsönt, ha van hitelkártyád, munkád, akkor adnak bankkölcsönt, vagy céget, és így leszarják. Nem mondom, ezt próbáld meg Magyarországot. Hát ott megnézném, hogy hány mezni lenne, meg hány házad, meg ilyenek. Amikor mondom, minden izé, ilyen járulék, olyan lodó kurvanya, ilyenek. De mindegy. A dolog lényege, hogy ugye kellett akkor egy szétszették, mondták, hogy ennek a motornak annyi egyetlen megoldás van, hogy egy bontóban egy motort. Tudtak egy bontót, az is egy ilyen simlédergeci volt egyébként, mondtam neki, hogy Bazán, ne hogy nekem szar motort adjál, mert kurvára visszahozom. Természetesen szart motort, motort ö, adott, de valahogy az a lényeg, hogy valamit az egyikről levettek, áraktak a másikra, és akkor nem volt Na, az Úgy emlékszem, hogy valamilyen kibaszott, ilyen uh, olajcserementes, olajsaras, dzsuvag, geci szarra motort adott a csávó, de kimosták, meg talán a szeretfederet átkepte a másikra cserélni, és akkor jó lett. Uh, természetesen a, az összeg, amiben megegyeztünk, hogy mennyiért tudják megcsinálni, akkor vészeres lett a vége. Aztán, hogy most ők átbasztak-e, vagy ez tényleg így jött ki, azt ugye nem tudom, de az a lényeg, hogy akkor meg lett dolog lett a motorom és onnantól kezdve az autó mondhatnám azt, hogy hibátlan volt és olyan volt, mint az új de valójában inkább sokkal szarabb lett, mint előtte és állandóan gecizett valamivel például elkezdte csinálni azt, hogy forralja a vizet csak úgy, és így hol forralta utána akkor nem forralta akkor ez elmúlt, nagy nehezen akkor utána azt csinálta, hogy az olányomás lámpa elkezdett világítani de akkor mondom, ez megint a motor kéz, de aztán mégis nem állt be a motor, csak világított az aranyomás lámpa, mindent próbálgattam, mondom beszártak a bomba, mi a faszombaja van, de nem ment itt. Igazából az autószerelők azért ott megkérik a pénzét, tehát ott nem szeroznak, például még amikor volt az a műszaki vizsga dolog, akkor jó, hát például ezt nem lehetettem megoldani, hogy hogy ilyen aprós kikliket elnézzük. Például nem volt, az ablakemelő, olyan volt az ablakemelő, hogy letekerte, és akkor kiesett az ablak, hát mondta Csávó, hogy, hát hogy nem lehet így megadni a green slip-et, hogy nem így az ablak tekerő, de mondom, nekem kurván nem kell az ablak tekerőm, hogy benyomom a légkondit, de mondta, hogy az nem lehet így, nem adhatja meg, és akkor nekem ablak tekerő mechanikát kellett vennem, amiből természetesen a bontóban rosszat adtak, mert azon van egy művelyen fejre megy fel és az hiányzott róla, és mondta Csába, hogy hát ezt baszhatom, ezt vennem vissza, de hát mondom, basz meg, hát már be vannak zárva, és nekem kéne hogy megcsináljuk. És mondom, hogy te nem lehet rápattintani? Neem, nem, az kizár dolog. Fogtam a fogót, kivettem a kezéből, és rápattintottam, mint a szar. És akkor mondom, na az meg, ennyit erről, hogy nem lehet. Tehát ezek ilyenek voltak. Egyébként az autószerelő, az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag... Egyrészt 5 órakor eldobta a villás kulcsot, tehát náluk a munkaidő az munkaidő. Tehát ha oda a gumishoz, hogy defektem van, csináld már meg, ő megmondja, hogy nem, 5 óra 1 perc van, gyere vissza holnap. Tehát, bazd meg, nem tudok vissza jönni, hát itt a defektes autóm. Bocsánat, 5 óra 1 perc van, már 5 óra 2 van, gyere vissza holnap. Tehát náluk így megy, leszarják, mindenki kurva az a. Senkit nem érdekel semmi, csak te vagy idegbeteg, mert neked van problémád, főleg azért, mert senki nem fogja neked megoldani, leszarják, a egyébként. Ugyanez volt a vízumommal, mindennel. Tehát itt mondták, hogy a nyugdíj, nyugdíj, nem mondom, bazd meg. Tehát a bevándorlási hivatal engem baszogat, nem tudok nyugiba lenni. Hát két hét múlva megcsináljuk a papírt, hát nekem nincs két hétem, mert hát lejár a vízumom, hát itt a dátum, nézd meg. De ezek, ezek a dolgok így mennek náluk. Na és a csávó, húsos pitét szokott tenni, ez beszarásba az meg. Tehát ez ilyen nem olyan lapos, mint amit a amerikai pitében baszott a gyerek, hanem ez ilyen mihez hasonlít, egy maffinhoz hasonlító dolog volt, húsos pite, és azt így megvette a boltba, berakta a mikrob, és azt tette ebédre. Volt neki ebéd ideje, attól nem tudom, hogy melót, pont 12.30-kor és fél órán tette a húsos pitét nem okáttam. Ilyen szintű szar szemét macsokkaját, én életem nem láttam addig. Kegyetlen. Na mindegy, visszatérve ugye meg lett az autó, ugye elkezdett szarakodni, olanyomás jelző lámba volt. Amikor már ott voltam vele, hogy vissza kell jönnöm, tudtam, hogy nem tudom megcsinálni az Ausztrál belándorlást, kifogytam a pénzből, vissza kell jönnöm, elkezdtem az autót a picsába. Mert ugye számoljuk egy kis matekot mellé. 3000 dollárra vettem az autót, a biztosítás meg a regió az volt 1000 dollár, a új motorra ráköltöttem 1500 dollárt, lehet hogy 2000 dollár volt a biztosítás, meg a Reggio meg a kutyafasz, az a lényeg, hogy az autó volt nekem kb. 6000 dolláromban és elkezdtem hirdetni, de én akkor azt még nem tudtam, hogy Ausztráliában kétféle autót lehet eladni, a nagyon olcsót, 1000 dollárig, és az újat, ami hitelre van. Vagy az a pár éveset, egy-két, három-négy éveset, ami hitelre elérhető. Az embereknek ott nincsen 5-6 ezer dollárjuk. Egyszerűen nincs, nincs. Mindenük hitere van. Kevés pénzt össze tudnak győteni, 1000-1500 dollárt, Annyira vesznek autót, de inkább 1000-ig, a 6000 dolláros autót nem tud eladni, mert arra meg már öreg, nincsen hitel. És hát hirdettem. 6000 dollárért a kutya nem hívott, vittem lefelé az árát, én Emlékszem, hogy már hirdettem 2000 dollárért, tehát 1000 dollár mínusz az lehet járóhoz képest 4000 dollár bukó. Az ilyen akkor 6000 600 forint bukta volt 2002-ben, ez kicsit fájt. És főleg, hogy nem volt pénzem. És Jöttek az emberek és azt mondták, hogy de hát van itt rajta egy pöttye. Meg volt egy ilyen, kérdejétek el, egy ilyen gombos tűfejényi helyet, ami ilyen kavics felverődés. És meg volt trükítve kaszni. És mondták, de hát itt van itt egy pöttye. De hát mondom, az meg, ez egy 88-as autó, tehát mit szeretné, hogy új legyen, hogy mi. Nem is értettem, hogy, hogy, hogy ez hogy lehet. De ezek, ezek simán ekkora köcsökök voltak. Ábas, hogy egy apró részletet még kihagytam, azt még el kell mondanom, mert ugye amikor volt az az autó ö, megállabló, blokki a hajtókar mizéria, akkor fölhívtam a Martin Haveromat Amerikában, ö, mert így kontaktban voltunk, lehetett venni ilyen prepaid kártyákat, és akkor olcsó volt ilyen IP-telefonon, IP-szerű telefonon, vagy valami ilyesmi volt ilyen betárcsázós valami lófasz volt, hogy főifte egy számat, és csak utána ütötted be az ő számát, olcsó volt a telefon, és akkor sokat tartottam, ugye egyelően rohadtam ott, egyetlen haverra sokat tartottam, így különböző világ egyéb tájain levő ismerősökkel is a kapcsolatot. Ne örüljek meg, ma már könnyebb lenne, amikor ma már van... Mindenféle flat, platform, de akkor még csak ICQ volt egyébként. És hát ugye Ausztráliában, amikor nap van, akkor úgy tészak az a másik dolog. De sokat segített, hogy ja, tartottam az itenékkel kapcsolatot, és csak úgy túl tudtam élni Már nem mindegy. Tehát a Martinnal beszéltem, és ő mondta, hogy hát ő ismeri ezt a blokkot. Neki volt egy olyan autó, ami négyszer cserélte. Azt mondta, ez ilyen. Ez tényleg ilyen szar. Hát mondom, kurva, jobb az meg. Imádom az ausztrál autókat, innentől kezdve főleg a General Motors termékeket. A General Motors termékeket is nagyon szeretem. Tehát szerintem az, Opel az Életben fog normális autót gyártani. Én csak szoktam, ha Opel volt kizárólag. És ez végül is tulajdonképpen majdnem hogy egy Opel. Na, e, autó eladást tartottam. 2000 dollár, ugye oda a parasztok, és nézegetik így, hogy a körömnyi izé kavics az. A legjobb érv, amin beszartam, az az volt, hogy hát, hát nincs benne sztereó. Hát de mondom, a sztereó, ugye ők az autó magnót hívják sztereónak. Volt egy ilyen CD-táras, CD-s rendszerem. Az is egyébként, amit kivittem, egy olyan Sony Explode cucc volt, akkori csúcsmodell, ami ez a csak egy ilyen előlapot lát és kifordul, és akkor utána belerakni a CD-t és beszart, tehát az is beszart Ausztráliában. Annyira, annyira szopatott az élet, hogy valami kegyetlen, és ott vettem a héten egy másikat, mert ez volt az egy szórokozásunk hogy autókatunk és hallgattunk valami zenét. És még emlékszem, hogy audio galaxiról vagy honnan a tökömből szedtem le ilyen iszonyat ritkaságokat, és akkor ennyi volt, hogy azt, azt, azt hallgattuk, és vettem a beszart helyett, vettem egy másik fejtséget, hangszólókat, mindent, és mondták, hogy hát azt izé, azt nincsen benne. De hát mondom, meg kivettem. Tehát miért vettem ki? Mert mondom, nem tér bele ebbe az árba. Mondom, odaadom, semmi gond, fizes ki, ezer dollár plusz. Hát azt mondom, nem, nem, azt tegyem, nem mondom, tudsz számolni? 2000 dollár, belelakom az ezer dolláros tuccot, akkor ezer dollárra adjam oda az autót. Hát persze, hát mondom, te, te hülye vagy menj minden. És akkor ezt játszottuk. Ezt játszottuk. Még talán ez az olajnyomás jelző lámpás történet, amikor elkezdett az olajnyomás jelző villogni, ez ez akkor volt, és akkor beszartam, hogy az autó megint gajra ment, de nem ment gajra, tehát mondom, most már lesz az meg, mentem bele mindenféle tesztköröket, és nem állt be a motor, teljesen rendben volt. Ö, elmúltak az ilyen <kül> felforralja a vizet, nem forralja fel a vizet történetek, de az is magától volt, tehát azt emlékszem, pont jött egy vevő, és pont akkor kezdte el a vizet forrani, tehát hihetetlen. De az a lényeget hát mondom, ezt a szart el kell valahogy adnom, és már be voltam rágva az utcálokra, már úgy gondoltam, hogy az meg annyira árulat van, annyit költöttem rá, még hogyha egy szarautót is adok el neki, akkor is elmehet a picsába, az meg örüljön, hogy ennyire megvette. És talán valami már nevittem 1500-ra, nem tudom, de valami nevetséges. És jöttek azzal a nincs beneszteró dologgal, fogtam, beültem a kocsiba, Uh, elmetem a Superchips, Superchips cars ami ugye a homosít kinti megfelelő, és vettem egy 40 dollár, uh, nem is, lehet, hogy 20 dollár volt, 20 dollár, 3000 forintos, két potenciométeres, túló az a két pot is, uh, mono autorádiót. És beszereltem. Egy darab hangszoroló kellett hozzá, beszereltem, az, ami a gyári hangszorolóra ráköltöttem, modomba szólt, és mondom, itt van szterón nektek, basszátok meg! És a következővel ő elvitte. Annak már nem volt kifogása ellene. Annyira hülye az Ausztrál, annyira egyszerű, annyira más, hogy gondolkodnak, mint mi, hogy ők, és azt később megmagyarázták neki, hogy ők nem állnak neki azzal szórokozni, hogy hogy autórádiót vesz és azt beszerelteti meg ilyenek, Az neki legyen benne készül, leszarja, hogy milyen, nem érdekli. Az a lényeg, hogy legyen benne, aztán, hogy fogja hallgatni, vagy nem, az nem érdekli. Csak ott ne legyen luka a neki legyen benne kész. Úgyhogy így tudtam mégis eladni a 6000 dolláros autómat 1500 dollárért. A motoromtól valami hasonló nagy sikerel szabadultam meg. Az is volt természetesen, az egy NX650-es enduro volt, ami csinált éneket, hogy belagogott, kihagyott, pukkant egyet a henger, az nagyon jó kanyarban, amikor így megszűnik a nyomaték, kanyarban vagy, és így a motorfék így hirtelen megfog, és így csodálkozol, hogy miért nem borultál fel. Egyébként azzal egyszer beszívtam a strandon, mert lementem egy ilyen meredek valamin, ahol homok volt a vége, és a homokba... Nem tudtam egyszerűen kijönni, nem tudtam föltolni ezzel a meredek valamit, hiába erőködtem, és ezért ké kénytelen voltam a, a vízparton végigmenni, a strandon, keresztbe, az már nem strand szezon volt, tehát nem voltak ott emberek, de ott a homokba ilyen ezerrel nagy gáztulott, hogy ne süvjedjek el, párizs dakarali és kerestem a kiállatot, hogy hol tudok lemenni, és voltak ilyen feljárok, de le voltak lakatolva és az egyiken, mondom, ott láttam valami részt, vagy áttolom a, izé, a lánc alatt, bármire ott fölmentem, és ott már olyan hely volt, hogy nem volt visszaút, tehát ott muszáj volt, és mire kiráncigáltam onnan a motort, még talán a se ráncigáltam, már ott volt a rendőrség, ezek nem szoroznak. és szerencsére kitudtam, hogy már nem basztak meg akkor 200 dollárra, meg semmi ilyesmi, tehát rengeteg, rengeteg ilyen szívás volt. Úgyhogy az Ausztrály csodálatos Holden komodoros kalandom az, az így történt, Sikerült belenyúlnom egy igazi szarba, az egy jó tanulópénz volt, hogy az ember gondolja meg, hogy milyen autót vesz. Aztán, amikor megjöttem, akkor kellett megint egy autó, Ö, olcsó, és akkor még mindig elég hülye. Nem is értem ezek után, hogy voltam képes menni egy elkadettot. De nem elkadettot vettem, mert az drágább, hanem van az amerikai változat, a Pontiac Ö, Le Mans és ráadásul olyan volt a színe, hogy úgy hívtuk, hogy rózsaszínpárodus, mert ilyen metálpirosas volt az egész, és az olcsóbb volt, mert ugye féletektől egy amerikai autó valójában ugyanaz az Opel Kadett, de egy kalapszár volt ez is. Mennyi a mai Audioblog, van még egy-két téma, amit kérdeztetek, és amiről majd fogok beszélni, azt majd, majd legközelebb.